Ett sinkta industri och metallöner med fackets goda minne, konstfaxutredningen klar och spioneri mot Maj Sätterling. Och även här i Ring P1 flera ämnen till igår, bland annat vargar, bilar och kött, säkra debattkort som det bara är att fortsätta spela ut. Så ring 099 510 10 och prata om något av allt detta. Och jag säger direkt hallå, god morgon till Peter Andersson i Sponga. Ja, godå, godå, Välkommen till Ring P1. Ja, tack. Du. du har lyssnat på det här med lönediskussionen. Ja, jag försökte hänga med i den samtidigt som producenten <laughs> instruerade mig i andra örat här. Så ja, att... men du har väl kapacitet? Ja, de pratar ju om det <skratt> nu. Nej, mm. jag fick en, en grej här som jag kanske inte har dörtt Jag tror det var byggnad, nej han, med gruvorna. Ja. Någonting man riskerar att plånboken blir tom när man köper tid om jag får sammanfatta det. Ja, Och, det var väl eh... ungefär så han sa. Ja just det, Nej, men för att jag har läst lite tydligare argument för varför det är så förfärligt. så för att det är inte så att de, att de är lite skeptiska utan det är så att de slår ifrån sig med alla tillgängliga armar och ben. Och då vill jag redan veta vad det är om det där med statisaspekten. Nej, för att de, förut har jag hört att de säger att man räddar inga jobb genom att man sänker lönen tillräckligt, mm. tillfälligt. Tror du på det argumentet? Men... Så förlåt. Tror du på det argumentet? Nej, för att i så fall så gör jag ju inte varsel det heller. Säg att vi nu har tusen 100, personer på ett företag och låter hundra gå hem. Mm. Då sparar man ju in 10% av lönekostnader. Ja, om vi förenklar lite för oss. Mm. Men om, om då allihopa sänker sig med 10% under en begränsad tid. För det är väl det man hoppas att det gäller. Då tar man ju bort lika mycket. Så i så fall borde ju det inte heller rädda några jobb. Men om alla går hem, då, då förlorar man ju det här som de pratar om. Att man kan ha en viss utbildning och, och man har ju potential när det vänder. Det säger de i Tyskland också. Mm. Du tycker helt enkelt att det här är ett bra förslag. Att tillfälligt åtminstone sänka lönerna generellt. Ja, man kan inte säga generellt det heller. Men jag vill gärna veta varför det skulle vara så förfärligt som de säger. För att... På vissa ställen, då, ja, men om, det, om det nu inte är något företag som kör till botten som man ändå ska lägga ner efter ett tag, va? då kan det ju vara lite märkligt. Men man får ju inte, inte utgå från att varje företag som vill göra sådär ligger i den dåliga sitsen. Utan att det är sådana konjunktur som man säger, inte struktur. Mm. Ändå så du är det mer som ett inverterat lotteri. Att Ja, de som skulle ha fått, blivit varslade, de tjänar ju på det där istället. För rakassar eller vad man nu får, det är ju mindre än den här sänkningen. Mm. Men det finns ju röster som har hörts emot detta talar ju också om att det är ett eh, extremt trendbrott mot någon slags den här saltförbadsandan som vi har haft i Sverige eh, och att det är ett trendbrott att gå ner i lön. Det, det normala så att säga är ju att man, de flesta löner höjs med åtminstone ett par tre procent varje år och att öppna för, det var, vad sa han, Gruvtholvans ordförande, det är, man gläntar på dörren då är risken att den blåser upp fullständigt. Ja, det där, alltså Fred, nu har jag aldrig fattat det där i för sig. och sen, I synnerhet han med bygg, byggbasen också. Mm. För att där är det lite grann. Så nu har ju, han sa ju de är vana vid höga svängningar. Jo men det gör ju på ett sätt att man får ju stora kostnader från kassan också. Och det är någonting som man kan få ner i så fall om man inte gör det. Eh, Nej men det, det som är skummas i det är ju att, att man säger just gruver och eh, byggnads. Eh, de får jag ju antagligen an, att de får. Bättre lön när marknaden går upp. Alltså när det är stor efterfrågan på byggjobbare och metaller från Kina och alla möjliga håll så, så får ju även de som jobbar bättre lön. Och då ska man också kunna anpassa sig på andra hållet menar du? Ja, på något sätt förstår inte att man kan acceptera marknadsekonomin bara åt ena hållet. <sik> ja, okej. Okay, ja, liksom. Jag förstår liksom. du att menar. Det är en spelregel bara när det gynnar en själv. Mm. Nej men om man säger genom ett hus, ja, jag vet inte om man ska ta det. Nej men där man kan säga sällan, landet som helhet har ju sänkt lönen nu, sista året. Jag menar inte hur mycket kronan har sjunkit, men det är ju... Ja, 10-20 procent åtminstone. Jag måste förstås fråga dig Peter innan vi slutar. Skulle du själv vara beredd att sänka din lön i det läge som råder i landet? Ja, alltså jag har aldrig varit en sån som sätter sprett på varenda krona jag tjänar. Och ännu mindre på kronor som jag inte har. För det är ju där problemet är att man tar bara för givet att man ska ha samma och ökande som du sa var plus plus plus hela tiden. Om man är anställd. Och så lånar man en massa pengar som man ska tjäna i framtiden. Och det där driver ju på bubblorna när man säger i större städer då. betalar mer och mer för bostäder med pengar som man ska tjäna de sen närmaste 50 åren. Jag tolkar det där som ett ja. Det skulle ja, jag nu ja, kunna. Jag, jag har aldrig förstått poängen med att leva på det sättet. Att, att, att man måste ha... Jag menar för att, om jag kan jag säga att jag låter vägra att sänka min lön och så blir jag en av de som varslas istället. Då får jag ju en större sänkning av min inkomst. Mm. Ja. Och det är lite som att köpa en ja, dålig låt på något sätt. Mm. Vi får mycket reaktioner naturligtvis på, på det här som har hänt eh, inom svenska svensk, eh, och, eh, eller svensk fack delar av den. För det är ju, de är inte alls eniga inom LO-facket som helhet. Eh, tackar dig för det första inlägget i, detta, i denna fråga, Peter Andersson i Spånga. Ja, tack, så. tack ska du ha. Bra, Hej. Eh, vi har som sagt fått mejl här. Till exempel Mats skriver, äntligen sänks arbetarnas löner. De borde sänkas ännu mer. Arbetarna har det för bra. Det krävs lönesänkningar för att arbetarna ska lära sig att spara så löd det inlägget. Ett annat kommer från GG Gunnar i Höglandet som frågar helt enkelt sänker IF Metalls ordförande Stefan Löven och andra fackpampar också sina löner till 80%. En fråga där som vi kanske inte riktigt har fått svar på än. Men fortsätt ringa i detta ämne och eh, först som sist ska jag säga att eh, kvinnor är faktiskt också välkomna att ringa till detta program. Igår var det en total dominans av män och eh, jag ser på min lista här att det är många här på gång, ni är också välkomna men kvinnorna också, kom igen ring 099 510 10 det finns det gott om, om kvinnliga metallindustriarbetare också som, som kan ha något att säga om detta vi säger hej till Jung och Bertil Sörensson hallå där ja, hej då, hej då. välkommen till Ring P1 ja, tack. du vill inte prata löner, ja men lite grann i alla fall men ja, du vill... på sätt och vis. Mm. jag reagerar lite där på en, en av de första ringarna igår mm. Han pratade ju om utländska bil, lastbilschaufförer som satt och körde i Sverige och vanliga svenska jobb då. Ja, just det. Han tog exemplet på Lacker bland annat. Att ja. de kunde ha sin egen firma i Polen. Som ju i många yrken. Ja, det är hantverkare många yrken. och allt möjligt. Ja, ja vad jag tänker är ju du? Och jag har varit uppe i Norge och jobbat på det här stora Olmelange i Molde. Vad är det? Ja, det, är ett, det var under 2006 och runt några år. Ja, jag tror det var Europas största arbetsplats med arbetare från hela världen egentligen som byggde en, de tog upp gas ifrån havets botten och skickade till England i en stor pipeline. Det var en jättelik anläggning. Okej, okay, där var du och jobbade? Ja, och där var det europeer och väldigt många ryssar hundratals. Alltså vi bodde flera tusen på en tillfällig camp. Man har byggt upp en by då. Ja. Och om jag fattar det hela rätt så för att få jobba där så var man tvungen att vara anställd i Norge. Så vi fick börja med att och åka till skattehuset i Molde och skriva in oss. och äh, så Alla våra skatter och arbetsavgifter sköttes genom ett norskt företag. alltså för att det, det är väl för att de ville behålla de här pengarna i landet. Alltså, det, I motsats då till det här att man skulle kunna åka omkring och jobba i Sverige och ta ut allt alltihop om man säger så. Mm. Både och Vad är problemet med en sån konstruktion tycker du? Alltså att man eh, jobbar huvudsakligen i ett land men skattar i ett hemland? Ja, det beror ju på vems ögon man har att titta med. Mm. Men eh, den personen igår som ringde, som jag håller med till fullo då. Han menar ju att staten förlorade mycket pengar. Och det är ju egentligen vi i det här landet då. För han nämnde ju att pengarna rann ut ifrån sjukvård och annat om man inte minns fel därför att de här personerna tar ut hela sin lön med skatteavgifter och, och sånt. Mm. Och, och sen tar de ju delvis om man nu ska säga dem och dem. Det här låter lite tråkigt, men de tar ju jobb från svenska ungdomar exempelvis som skatter här och bor här. Men jag tänker skälet till att det till exempel krävs polska lastbilschaufförer eller hantverkare eller folk från andra länder det måste väl delvis vara att det finns en stark efterfrågan på den arbetskraften och man får inte till den. Du åkte ju till Norge. Ja. Tog du jobb från Norge då? Eh, vad jag kan förstå så gjorde jag inte det för de har inte den kapaciteten i Norge att man har inte så många arbetar att sådana jättestora arbetsplatser Går att lösa min hemskarbeskraft. Alltså. Det var för stort. Mm. Jag menar att det är kanske ofta är det som ligger bakom. Men i alla fall, mm. huvudpoängen från dig är skatta där du jobbar oavsett var du kommer ifrån och var ja, du jobbar. Precis. Det var väl det. Mm. Jag, jag har syndat jag också, för jag har varit i Berlin och jobbat också. Mm. Och där var vi anställda i Sverige. Och fick, tog hem hela lönen. Då fick vi inte så hög lön men vi hade istället ett traktament som var högt. Så det var, man levde liksom på det. Mm. Men när man var i Norge så tjänade man mer pengar för har högre lönnivåer. där. Mm. Därför åkte jag dit. Så jag är inte en av dem som min förra gäst. Han kunde sänka sin lön. Jag har tyvärr ja, motsatt förhållande. Jag åker till Norge för att tjäna pengar. Ja det var hela skälet för mig. Och det är väl många som gör det har jag förstått. Ja. Ja, men, men de, de löser det på den här arbetsplatsen, och, och jag tror att det är ofta så i Norge att de kräver att man ska vara anställd i Norge. De är inte med i EU så det är en sorts eu debatt också. Ja, det hänger sannolikt ihop med det ja. va? att man kan ordna det så när man står utanför EU. Ja, precis. Vi de ja. länder som är inom EU har väl säkert ja, det vi har i det, det här systemet. Ja, vi har ju, du sa ju igår, det var ju inte olagligt det de gör. Nej. Frågan är om vi är för flata i Sverige att följa alla regler och så vidare, jag vet inte. Men frågan är också, som jag sa till inringaren igår, att, att kan man fortsätta hävda ekonomiska nationsgränser på det där sättet när vi går mot en allt mer globaliserad mm. värld och all, du vet folk rör på sig ja. mer och mer och kan man upprätthålla de där gränserna då? Ja, det, ja jag vet inte. <laughs> Nej, vi att inte det ska är svara inte på det, stor, det är bara en tanke. Frågor, alltså. Ja, det är stora frågor. Men risken är ju att vi kan trär över då så att Attraktiva områden, bra lönnivåer som är högre än bandområden inom det här området. Då, då sugs det ut, det dräneras liksom. Mm, okay. uh, och så Missar man poängen med att det skulle bli bättre, det kanske blir sämre. En sista fråga bara Bertil, när du då var jobbade i Norge och um, um, skattade där. Var det så att du utnyttjar, använder det av det norska samhället då? Nu alltså, kanske inte just du, men jag tänker alla ni som var där. Vårdcentraler, tandläkare, Nej, vägar naturligtvis inte. använder man. Man, man ja. har ju rätt till... Uh, alltså man tappar hemma när man blir utskriven från uh, Försäkringskassan- mm. Och sen tror jag man måste jobba, nu är jag inte säker på exakta gränser, men jag tror att man måste jobba i ett par, tre år för att få ta del av deras pensioner. Så jobbar man länge, då, då har man också rätt till pensionen. kortare inhop, mm. då är man inte med. Så mm. det blir en förlust på lång sikt om man bara gör ett, ett år eller någonting. Mm. Men om man så mycket nu så får man se, ja, man får välja mellan. Man kan inte få allt som man så. Man kan få allt men skatta där du jobbar tycker jag i alla fall du. Ja, det tycker ja, tackar jag. tackar för det Bertil Johansson Jungkile. Ja, Tack du. för att du ringring Peter. Hej hej. Vi säger hej till Thomas Johansson som är på semester i Finanstalen. ja, ja Är du ute och åka då? Ja, jag ska precis köpa liftkort nu ska Åh. åka sen. Ja, vad sjuk jag blir. blir. Härligt. Ja, ja. Är det mycket ja, snö? Mycket snö och fint väder lite blåsigt bara. Underbart. Ja, ja, du vill dock inte prata skidåkning utan bilkörning? Eller ja, rättare sagt, bilskatt. Bilskatten, jag för att prata om mm. det. Det är så här att vi bor ju i en glesbyggd som heter Sogadalen. Då. Mm. Och det är en, bor i en liten by som heter Ängelbo. Där det är kanske 30 kåkar bo under där som det bor mm. folkfast. Mm. Men då har jag... Nu har inte jag kollat upp sista år hur det är exakt nu hur det fungerar. Men i har, ni de har, har de mycket ja. De har ju billigare bilskatt än vad vi har. Det har ju dyr bilskatt nu. De har höjt hela inte tycker jag. Alltså det är en del av Ja, vad jag förstår... Vi har hållit på, vi har ju helt som heter svågadstännen här uppe. Vad sa du? Vi har något någonting som heter svågadsnämn. Vi, alltså, vi styr eget här, styr här uppe. upp. Det var inte något parti, vi är opartiska, så ja. opartiska. Ja. Okay. och. vi har hållit på jobba med det här för något år sedan att vi skulle försöka få grästbygget och vi har en gräsbygga att vi ska bilda bilskatt Här också, genom att vi har så dåliga vägar och bågräs och så där vad. För just här är ett stort samhälle mot Söribor, men eh, tydligen så. Ja, det går inte att få någonting igenom. Det får inte det, så att, om det är myndigheterna som säger för det. Jag vet inte vad det är. Men du och flera med dig där skulle vilja att bilskatten sänks för er som bor i glädsbygd. Ja, det är, då, genom att just har jag haft det. Min morfar och mormor bod, har bott där i många år. Han hade gett till Och det, vad jag förstår så jag är inte helt informerad hur det fungerar. Men det måste vara någon som vet det inom Ljusas kommun tycker jag. Mm. Varför de har fått det genom vad inte vi kan få. Vi bor alltså två mil från Ljusdal, Vi har sex mil till Hudysal. Vi, vi bor i Hudysals kommun och, och Ljusdals kommun har ju brusbyggs. Mm. Vad är det, det nu? heter det nu? Vad är det Men skillnad alltså på bilskatt lite beroende på var man bor tycker du är en poäng. Men du, då vet du hur ja, det, rätt... det ska vara så här. Det ska vara rättvist utdelat. Ja, fin det finns det utgången, rättvisa? Till, eller? Ja, visst. Nej, Går det? Ja, det, det, finns det, säkert. det är svårt att få det rätt på millimeter. Men i alla fall, jag vill ja. säga du vet hur ett av argumenten låter mot det där men det är ingen som tvingar dig att bo i glesbygd. Nej, men jag har ju, jag har ju skola och barn här och kompisar och vi har ju idrott. Man har ju, bor ju på ett ställe. Men varför? men det är glesbygd som ska ha stöd, stöd för som jag tycker jag. jag ja. Oling, va? ja. Men... Vi har försökt men vi får inget riktigt svar varför vi inte kan få det för. Nej, ja, Men du skulle i alla fall vilja ha det. Ja, visst. Ja, det du... ja, vill jag då vill jag bilskatt för att är otroligt dyr. Mm. Differentierad bilskatt alltså är ett förslag äh, lägre för de som bor i Glesbygd. Tackar dig för det, Thomas Johansson. Ja, och ta det lugnt i backarna nu. Ja, ja, hej. Ja, tack och hej då. Hej. då ska vi lyssna till äh, ett av de där inläggen som man kan äh, göra på ett annat sätt. Nämligen man ringer samma nummer 099 510 10. Det som du ringer om du vill vara med just precis nu. Men man kan också ringa det numret Runt –och eh, tala in ett inlägg. Och det har Johnny Wiman gjort. Jo, det är med tanke på den här ekonomiska krisen. Jo, ni moderater börjar lite smått förstå– –att naturen inte är anpassad för marknadsekonomiskt tänkande. Fast det är otroligt smått förstås. Varför då inte öppna helt och fullt dörren för Biers förslag– –att vi alla ska dela på det jobb som vi verkligen behöver– och jobbar betydligt mindre. Vi har haft en överproduktion fram till nu, ja kanske fortfarande. Går naturen med vinst, så gör vi människor det också i det långa loppet. För vårt ursprung är nämligen naturen om jag har glömt det. Jag heter Jonny Wiman. bor i Ankasum. Och han hade ringt alltså 099 510 10. Man kan ju som ni säkert vet också vara med här via mail, e-post eh, som det också heter. Man skriver ring 1 som ett ord, snabela sr.se. Det har Julia gjort och eh, hon funderar också över detta med eh, kris och eh, löner och alltihopa. Julia skriver så här. Man är så trött på allt prat om bilindustrins kris, om stöd för metallanställda. När de blir arbetslösa därför att de klarar sig inte på kassan man påstår att detta påverkar Sveriges framtid. Varför pratar man inte om krisen i skolan? Vem pratar om arbetslösa lärare som har blivit uppsagda och akademikerna? Är inte eleverna i Sveriges Är inte eleverna, Sveriges framtida medborgare som måste få stöd för att bli konkurrenskraftiga. Så funderade Julia. Och då så säger vi god morgon till Peter Polkander. Hallå där. Hallå där Hallå? i Malmö ja. inne i Skåne. Ja. Nej. Och där har vi en skåning till. Nej, nej, jo, nej. nej du... i Jämtland. Du... Jag, bara, jag bara skulle imitera Skånska. Du skulle, det är många som vill dig. Du ringer från Solna i alla fall. Jag ringer från Solna. Ja, vad vill du? Och vad vill du prata om? Jag vill prata... När, jag, när jag sa till tjejen i slussen att egentligen skulle man kunna prata om både Gaza och allt möjligt men där tycker jag de ska öppna gränserna jag vill, jag vill inte prata om Gaza utan jag vill prata om det här med metallarna som nu ska sänka sina löner mm. och det, faktiskt ett mejl som jag hörde nu i radio, det gjorde mig faktiskt ilsken och förbaskad ska jag väl säga, man såg inte så förbannad i radio förlåt Sven Gäring men det <clears throat> som sa att arbetarna borde sänka sina löner mer, ja. jag tänker hur dum får man vara egentligen när man mejlar ett sånt, ja han tyckte det ja Ja, men hur dum får man vara? Men jag vill säga så här alltså att nu, nu sänker metallarna då sina löner och det här är ju lite diskussioner om i olika fackföreningar och regeringen förhåller sig passiv. Det, det gör den när, alltid när det gäller den lilla människan och de lågavlönare och, men man kan utan vidare vinkning säga att man ska gå in och betala Victorias alltså och Daniels bröllop och det ska vi skattebetalare betala. Men kan alltså, man jämföra sådär Peter Ja, det ja. kan jag och, och, och där, man kan kan jämföra så där. I, mm. i Norge där betalar kung Harald han har betalat sitt barn som det son eller dotter vet jag inte sitt bröllop. Jag tycker man kan jämföra jag tycker, nu kan jag inte skattetekniskt lösa det här, men jag skulle gärna se att en del av mina skattepengar gick till industriarbetarna som får sina sänkta löner. Men jag vill inte betala något skatt till, till det här bröllopet. Jag missar när de inte ett fint bröllop. Va? Mm. Victoria och Daniel är säkert, säkert Särskilt, säkert trevliga människor. Men, men, men inte för skattepengar. Men du vill gå tillbaka till lönerna, den aktuella diskussionen nu. Alltså, du tycker det är fel att man diskuterar en lönesänkning för industri- och metallarbetare. Ja, jag, jag tycker att det kan man göra. Det är väl som med, med, två utav två onda ting väljer man det minst onda. Det som man väljer mellan pest och kola. Ja, de det var ju det de sa. Med ja, fall, med men men, men jag, jag tycker alltså att regeringen borde gå in att stödja och stötta eh, de här industrierna nu. Och de borde stötta med utbildning och sånt där. Men man gör ingenting. Man säger att vi ska inte gå in med, i staten med, med det här. Och man förhåller sig passiv alltså. Och det är där jag jämför till exempel med bröllop. Jag tycker att regeringen kunde vara lite mer aktiv och det är inte bara jag som säger det, det säger många fackföreningsledare också. Mm. Om häng kvar lite Peter så ska vi plocka in en herre till som heter Anders Kalin och ringer från Öland. Hallå då? Hej. Välkommen till Ring du är med. Jag du... höjer lite då. Ja, han ska säkert höja ja. alldeles strax. Under tiden så säger berättar jag för lyssnarna att du vill också prata om det här med diskussionen om att sänka lönerna för att ja, för att rädda jobben för att komma ur krisen. Du tycker inte riktigt som Peter? Ja, eh, jag har hört lite dåligt han sagt. Men i alla fall, min tanke är så här att... De ska ju sänka sina ja, löner, de ska ju behålla sina löner men de ska, ska de sänka då 20 procent, man förstår det här. Mm. Då menar jag som så, ombudsmännen inom metall och även chefen, då skulle de vara solidariska mot de här metallarna som sänker sina löner. Ja, det har vi inte hört något om än Nej, i alla fall. Nej, det är på tiden. Ja, tror du, att, tror du att det blir... Jag menar, de har inte själva sagt något, de har inte fått frågan så såvitt jag har hört heller. Tror du att, är det väldigt viktigt att det sker alltså? Ja, det är klart. Varför? Ja, men om du sitter som förhandlare och du sänker då ersättningarna för dem du förhandlar mot och så gör du ingenting själv utan du behåller dina löner. Mm. De är men... som Volvo nu, ska de öka. De är högre tjänstemännen ska ju få bo ytterligare bonus vad de hade innan. Men de där, han, ja det är ju de, med är ju cheferna. Men ja, om vi tar omdudsmännen. De är ju för sig själv, de fattar ju inte vad som är utanför grindarna och utanför portarna. De, de bara glider ju. Om vi tar ombudsmedlen och ja. fackpamparna så tycker du att det är viktigt att de också sänker sina? Men i övrigt, kan du acceptera den här tanken att, att man generellt sänker lönerna? Ja, jag, för, jag sänker löner på start ja, okej okay då. Ja, det jo, blir ju en -sänkning. Ju Tanken sänkning. Jag förstår ju tanken. Det är inte så lätt även för att företagen, de har ju spetskompetens som det heter, sparka ut dem och bli av med dem. Det är ju, och du ska dra igång då en högkonjunktur det är inte så lätt att få tag i folk det är inte bara att hämta folk från gatan och stoppa in dem. De ska ju klart utbildas under tiden. Det är ju säger sunda förnuftet. Men och det gör ju de andra länderna typ Tyskland, Frankrike och de ställer ju upp på det Men kan det inte vara farligt att öppna för lönesänkning som ett sätt att möta kriser? Då visste det. det. Ja men då sänker du lönerna om alla gör det ja, då sjunker ju ytterligare brutet den nationella här då blir det ytterligare arbetslöshet England mindre... du har fått förstå att du ska vi handla så vi handlar ju jällos va Det blir ju mindre skatteunderlag jag om vet. folk sänker sina löner men trots detta, det, det, som, som Peter och andra sa, pest eller kolera, då får man välja er, en av de dåliga. Peter Polkander, vad säger du om, om detta? Det kanske är ändå nödvändigt att göra någonting om det här slaget. Ja, jag vet inte om de här ombudsen. Men framförallt tycker jag att direktörsbonusen ska, ska man ta bort. Men det, är, inte... ja, absolut. Det är, men det är egentligen lite en annan diskussion, är det inte det? Ja. Det här handlar ju om att arbetarna ska sänka sina löner. Ja. Jag, har inte, jag vet ju inte hur, hur de här eh, fackombudsmännen gör, för det har inte sagt någonting om det. Och det är klart det är kanske att de skulle kunna vara solidariska och sänka lönerna, det, är väl, det kan man väl kanske tänka sig. Det Kanske en viktig symbolfråga, att ja, de också gör det, ja, när de nu det. kräver av sina medlemmar att de ska sänka? Ja, jo, det är klart. Mm. Men, Men du, annan... hörde Anders, du hörde Anders här på Öland, han, han kan förstå ändå att avtalet måste till. Ja, ja. ja, det är klart. Men nu går, när det går lite taskigt för industrin, men jag tycker framförallt alltså, så gör inte regeringen någonting. Den, den, har ju, den har ju liksom då, vad man är bra på, det är höja avgifter och sänka ersättningar och, och det liksom, den lilla människan kommer alltid i klämma. Och, och, och sänka skatter för rika och så där. Det är därför jag tycker att men det är klart. Sen kan man göra, jag vet inte Stefan Luvden eller, eller vad han heter, om, om, och, om han skulle sänka sin lön eventuellt. Det har ju inte talats någonting om det. Va? Mm. Det, det är ju möjligt att han skulle kunna tänka sig det. Men du tycker att regeringen borde göra någonting. Jag får höra med Anders Kalin på Öland. Var, var, tycker du att regeringen borde gå in aktivt här eller ska den förhålla sig, stanna utanför och låta de så kallade marknadskrafter och arbetsmarknadens parter själva sköta detta? Ja, men det är ju det de gör. De låter ju bara marknaden som gäller. Hon kan den må där uppe. Hon är ju fullkomlig bild. Alltså. Mm. Det är ju bara marknadskafterna som gäller. Ja. Men när det gäller hushåll och tjänster och, och gynna vissa individer i samhället då kan man hitta på hur mycket som helst. Ja. Det Säker kan ju ontaggande där upp från miljarder Det för de höga inkomsttagare. Man tror inte detta är möjligt. Alltså. Och det här vi tar Sabia, jag bara hörde en expert gick in här om dagen. Om de lägger ner SAP så kostar det lika mycket att betala ut ersättningar om de driver den här fabriken i två år till. De har ju nya produkter på att komma ut. Mm. De behöver bara gå in och hjälpa till att de kommer över krisen, att de blir av med GM och driver det här själva. De har ju otroligt folk som har nya produkter på gång. Borde regeringen, både staten går in och, och ta För över här de ägandet? De kan köpa skickande då. Och så ser de det sen. För de, det går inte att säga att staten ska äga någonting och vi i den här situationen. Säg det till en, en centerpartist får du höra. De, de går ju taket. Ja, lite, lite olika åsikter där är och lite lika tror jag. Ja, tack... lite lika då. Ja, vi säger tack till mm. Peter på ja. i Solna och Anders Kalin på ja. Öland. Tackar ja, ju. Tack. tack. tack. tack. tack. tack, tack hej. hej. Vi ska lyssna till vad Torsten Nilsson i Helsingborg har att säga. Björkund och Saboni skrev igår den andra tredje på den Debatt. Att diskriminering av äldre måste upphöra. Samtidigt sitter de i en regering som har bestämt att en pensionär ska betala cirka 10 000 kronor per år i högre inkomstskatt än andra inkomsttagare. Vad är detta annat än en skattediskriminering? Då Sverige är det enda av 53 OECD-länder som har en sådan extra skatt. Norge har till och med lägre skatt för pensionärer. Stolminister Björklund, under bokstaven H i Nordlista finner du ordet hyckleri. Slå upp och läs vad det betyder. Råd från Torsten Nilsson, Helsingborg ord och inga visar där till Jan Björklund eh, eh, Torsten Nilsson hade ringt 099 510 10 ett telefonnummer som är öppet även för kvinnor påminner jag om för en stund sedan och det har Ann-Kristin Engdahl lyssnat till. Hallå Ann-Kristin. God morgon och välkommen till Ring P1. Tack för det. Du ringer också från Ed och det gjorde ja. en kille igår som eh, var rädd ja han ville i alla fall varna för vad han tyckte var många allt för accepterande inställning till varje Ja, just det. Det är ja. det som fick mig att ringa idag. Ja, för höra, vad tänker du? Jag håller fullständigt med om detta här, hans farhåg och vad gäller vargens farlighet. För att... Och jag vill dessutom tipsa de som lyssnar på det här programmet att är man intresserad av och vill, vill veta fakta i rovdjursfrågor så ska man gå in på något som heter infocentrum.se och varje obs. .se. Kan där, man rapporter säga? där rapporteras det ifrån hela världen mm. om vad som händer uh, i rovdjursfrågan. Ja, och och uh, jag tycker att uh, det är alldeles för lite fakta i dagens rovdjursdebatt. Och det anser jag beror på att skulle svenska folket få reda på hur det verkligen ser ut i de trakter där vi har varg och tamdjur och uh, människor... Man behöver inte ha tamdjur eller hur, vad heter det nu då? Sällskapsdjur ja. för att vara rädd för varg. Utan man har alla anledningar att vara rädd för sin egen säkerhet också. Vilka fakta är det som inte kommer fram? Bland annat kommer det inte fram sånt som, som händer i andra länder. Både vargars angrepp på tamdjur och vargars angrepp på människor. 05 hände det en dödsolycka i Saskatchewan. I Nordamerika där en ung kille på 22 år fick sätta livet till eftersom han blev angripen av en flock vargar. Detta har förtygits i svenska media. I eh, veckan här har jag läst också på nätet och fått reda på att en tioåring var ute och lekte med sina kompisar i uraltrakten. Men var, det var nog samma exempel som andra som är ja, utifrån er här och och igår, i går Han blev också dödad ja. av en angripande varg. Ja. Sedan blev en kvinna dödad och flera kvinnor skadade i Georgien, också utav vargar. Och en man i Bashkirien i Ryssland blev anfallen och dödad- av varg och flera som försökte hjälpa honom blev också skadade. ann lite. Vi har ju fått mycket mejl om, ja. om detta. Och jag ska mm. läsa ett mejl eh, från Ulf Sundberg som, som nog tycker rakt motsatt mot dig. Så ska du få kommentera lite hur han resonerar. Ja. Ulf Sundberg skriver så här Hur många skadas egentligen av hundar varje år? Hur många skadas av jägare varje år? Hur många skadas av hästar varje år? Hur många dödas av bilar varje år? Jämför med hur många som skadas av varje Och förresten hur många dödas i motorcykelolyckor eller skadas av snöskuller motorcykeln är en ren eh, nöjesmaskin. Tänk efter lite, varje hatare. Du förstår hans poäng. Han, han menar att det, människor dör ju och i mycket större utsträckning av en, eh, på grund av en hel del andra fenomen. Varför, ja, varför just vargen... Det där är ett ytterligare ett exempel på en, ett osakligt eh, sätt att föra en debatt. Det, det, jag håller fullständigt med om att det är många människor som dödas av alla de saker som han räknar upp. Mm. Varför ska det då tillföras ytterligare en risk? Mm. Men, men då men jag tycker inte... att det där är bara ett sätt att skjuta frågan ifrån sig och låta bli att ta reda på varför ska vi ha ytterligare faror i vår tillvaro. Vad tycker du man ska göra med vargen i Sverige? Vargar ska inte leva fritt. De ska finnas i stora häng. Och dit kan intresserade bege sig för att titta på dessa djur. Men dock säger den som inte tycker som du att vargen är ju ett vilt och fritt djur. Och varför ska människan kontrollera just det djuret? På varför det viset? ska inte människan som också ingår i det ekologiska systemet ha rätt att freda sig själv och sina djur? Mm. Och dessutom så anser jag att den grundläggande orsaken till att svenska folket undanhålls fakta i, i rovdjursfrågor Det beror på att det finns alldeles för många människor Ända uppifrån Naturvårdsverket, Länsstyrelserna Naturskyddsföreningen och, för, och inte att förglömma Grimseforskningsstation Som tack vare en växande rovdjursstam har fått sin utkomst Och på grund av det så vill de inte att fakta och verkligheten ska komma fram till svenska folket. För då skulle det kanske hända att de blev utan sitt arbete. Nu får det istället till följd att vi som har fött upp djur tidigare på landsbygden för att eh, människor fler än vi ska få mat på bordet, vi tvingas sluta på grund av rovdjurstrycket. För vi kan inte med gott samvete låta våra tamdjur slitas i stycken utav vargar. Och jag säger inte det därför att jag på något vis hatar vargen. För vargen lever efter sin skapnad. Men jag som djurägare ska ha rätt att skydda mina djur och mig själv utan att jag ska råka illa ut för den sakens skull. Okej, okay, innan vi slutar Ann-Kristin Engdahl så vill jag bara fråga dig, har du själv eller djur eller någon i din närhet drabbats konkret av vargen? Vi har själva blivit av med tio får mm. till en vargflock. ...för eh, sex år sedan. Mm. Och jag har, eller vi har vid ett flertal tillfällen haft eh, vargen rätt in på vår bostad. Och hade vi inte haft ett högt, kraftigt stängsel toppat med en eltråd... ...så hade vi haft dem uppe på varandan. Mm. Okay. Och jag har slutat för länge sedan att eh, gå i skogen för att plocka bär och svamp... ...eller bara för att njuta. För det är en lisa för själen att kunna gå ut... Men rädslan för varje är en realitet för dig, ja, så alltså, håll det dig borta? det är i allra högsta grad och jag vill påstå att jag anser att det är i högsta grad cyniskt att de här människor som har sin utkomst, tack vare rovdjurspolitiken, att de har det på någonting som är en sådan plåga- för andra människor. Okej, okay. Ann-Kristin i Varjland- i Ed. Eh, jag tackar dig för, för, dina inlägg, för ditt inlägg här- och Tack för själv. att du ringde Ring P1. Jag är säker på att debatten kommer att gå vidare. Tack ska du ha. Tack själv. Hej. hej. Vi säger hej till Elisabeth Ekborg i Hörby. Hallå där. Ja, hejsan. Välkommen till Ring P1. Tackar. Du vill prata om det där med lönerna? Ja, jag är själv lärare sedan 35 år. Mm. Och... Eh, jag reagerar på att nu säger man att det är historiskt och det är ett nytänkande och så vidare katastrof nästan. När metallarbetarna då talar om att sänka lönen. Men det är faktiskt vad vi lärare har fått göra ända sedan jag gick ut i början på 70-talet. För när det inte fanns tillräckligt många timmar eller tillräckligt många elever, alltså tillräckligt elevantal, då fanns det inte heller heltider. Utan då förväntades vi att söka tjänstledigt utan lön. Så det här, den här modellen har egentligen pågått länge på andra områden? Ja, men absolut. Men i realiteten då, det fanns inte tillräckligt elevunderlag och då fick du själv? Då, då sänks alltså timantalet för läraren. Och då sänks lönen? Och då sänks lönen för då måste man söka tjänstledighet. Varför, de blir, det sånt, var, varför blir det sånt liv om när industri- och metallarbetare... Ska jag gå ner i löner. Alltså det undrar jag också lite För man tänker på att lärarlönerna är ju verkligen inte märkvärdiga. Jag har efter 35 år nu strax under 27 000. Mm, kan det vara ungefär som en industrimetallarbetare med... Äh, nej, du kanske ligger något över va? Jag ska inte nej, ge mig ja, jag in jag på att, de där gissningarna. Och då när vi gick ut som nya lärare, då, då hade vi ju studielån och... Verkligen inga höga löner. Mm. Men, men poängen här, detta har egentligen pågått länge. Att, ja, ja. att man får sänka, man får, vad ska man säga? Rätta munnen efter mat, matsäcken brukar man Absolut. ju säga. Ja. Tycker du att hade ni något som helst val där? Nej, det hade ni förstås inte, <laughs> svarar jag själv. Du hade kunnat flytta någon <laughs> ja, annanstans. Det skulle ju vara i så fall att man bytte kommun mm. eller flyttar till storstaden eller så. Mm. Så att det där är också konjunkturberoende fast på ett annat sätt? Ja, absolut. med absolut. Okay. Ja. Intressant att höra Elisabeth. Ja. Tack för att du ringde, ringde P1 och berättade ja, om detta. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej, då. hej då. Vi stannar i Skåne säger god morgon till Siv Crisander och Kristianstad. Ja, hej. Hej, god morgon. Vad vill jo, du prata många. om? Jo, så jag vill prata om vårt skånska landskap bland annat. Jag är inte bara skånska utan överhuvudtaget svenska. Det gäller nämligen våra eh, hagar, svenska hagar. Och ja. eh, det finns faktiskt ingen någon annanstans i hela världen som har den typen av hagar som vi har här. Endast skåneskånska hagar har. Ha. Ja, ja, ja, och det är inte bara skåne utan det är ju alla, hela det eh, landskapstuten som har just den här med betesmark och, och, och hagmark. Ja, ja. Och äh, då vill EU gå in där och äh, vara klåfingret i tusen. Att äh, vi får inte lov att ha det så som vi har det. Det har funnits äh, här sedan äh, sen bronsåldern. Men nu ska vi inte... Och det innebär så att vi har ju... Ja, du vet hur det innebär att det Och korna som går där och betar. Ja, det är så grönt så. Ja, och en liten å som rinner Och så nere vid ån har vi då de här... Äh, lummiga, små äh, äh, vad heter det? Ja, små träddungar. Äh, lungarna, och lite så, ja, så. Ja. och de, dessa dungar är ju otroligt, otroligt viktiga äh, när det gäller hela äh, arten beståndet äh, inte, inte bara när det gäller ähm, blommor och sånt, det är det också men det är även knogare det är fåglar och det är insekter och allting, det finns ju här och det har funnits som sagt i värdeliga tider Men på är det vilket sätt det nu är EU ett hot ju, mot allt detta? Jo, det är ju så, säger jag så här att det äh, dessa här dungarna, det är inga dungar utan det är skog Mm. Därför att det är att ett och annat träd, och det får inte leva sig ut på detta här sättet. Det får bara vara en sak att Därför att eh, det är EU som, har, som bestämmer detta här. Och varför i här ansnitt ska EU gå in och bestämma att våra sk hager <håga> ska se ut? Det är ju fullständigt Nej, då, då får de inte leva ut så. Eh, därför att eh, det ska se ut lika dem. man tänker sig. Det är nere på kontinenten, där har de ju ett visst antal träd. Och mm. emellan dessa träden får det inte leva att finnas det de kallar för fly. Utan det måste vara fritt. Och det ska vara fritt därför att djuren ska kunna gå och beta. Och djuren har ju gått och betat i dessa här hagar i alla tujor. Men plötsligen så får de inte lever att göra det här. Och det som händer då, det är att eh, hela den här eh, det, det, vårt rika ekosystem det man nemlig en rustløs sender och det kommer aldrig att kunna återskapas igen eftersom det har varit så, så lång tid. Får mm. jag fråga dig, Syv, innan vi slutar. Är detta, yeah. jag är lite okunnig här, yeah. är detta redan beslutat eller yeah, är, är det som är på gång? Det är nämligen det som är det värsta. De har ju faktiskt, där är ju massor med bönder, där är Naturskyddsföreningen, där är svenska, och är logiska, där är Elares De har alltså protesterat emot detta här. De har till och med skickat en petition, eller vad det var, någon som var där och snackade med Eskilde Erland för att det så mm. Och då säger han så här, ja, jag håller fullkomligt med er att det är helt obegripligt. Och det, det, det, det skulle inte förlora vår till på det här sättet. Men nu är samtalen avslutade och, och då är det ingenting att göra. Och vad händer vi kommer att betala massor med böter om det vi gör så som de har bestämt. Sen, sen hör till saken och för så försöker jag att. Ett. Du hinner, komma... Vet du vad, Vi hinner inte ta med det här nu. Du ett. har fått säga ditt för nu. Är det tiden slut i vårt program? Det är det. Ja. Men jag tackar dig för att du ringde och varnade här för vad som kan hända med ja. Skånska bland annat. Ja. Tack Siv Krypsander i hopp... Kristianstad. Jag tack. hoppas verkligen. Tack, hej. tack och hej. För tack. nu rullar signaturen igång alldeles i detta nu. Och då är det dags att säga tack och adjö för idag. Men förstås, välkommen tillbaka till Ring P1 imorgon. Under tiden kan du ringa 099 510 10. Du kan mejla oss på ringp och fortsätt delta i debatten Gör din röst hörd Tack och gör, slut för idag Andersson, Bakhtiari, Johansson, Klingsborg eller Tichy. Vem får Sveriges radios romanpris 2009? Hela nästa vecka går lyssnarjungs diskussioner höga. Det är det på de sista 70 sidorna som det händer någonting? Jag är verkligen där. Missa inte programmen om Sveriges radios romanpris. De sänds måndag till fredag nästa vecka på Kulturradiotid 14.03 och pris samma kväll 18.15. Mm.